У Гілки Колінс, Жінка в білому. Роман. Оповідь продовжує Вінсент Гілмор із Чансері Лейн. Повірник родини Ферлі Читає Лілія Мироненко. Розділ перший. Я пишу ці рядки на прохання мого друга Волтера Гартрайта. З них має скластися опис деяких подій, що завдали великої шкоди інтересам міс Ферлі і відбулися вже після від'їзду містера Гартрайта з Лімеріджа. Немає потреби говорити тут про те, яка моя особиста думка з приводу розголошення цієї незвичайної родинної історії. Важлива її частина буде розкрита в моєї оповіді. Містер Гартрайт узяв на себе відповідальність. За це розголошення, і, як буде видно з обставин, описуваних мною, він цілком заслужив право чинити в цьому випадку на свій розсуд, а щоб ця історія постала перед читачами в найправдивішому та й найцікавішому вигляді, потрібно, щоб її розповідали згідно розвитку подій, саме ті особи, що були безпосередніми їх учасниками. Ось чому я з'являюся тут. В ролі оповідача. Коли в Камберленді гостював сер Персіваль глайд я приїздив туди і особисто брав участь в одній важливій справі, заради якої він, власне, і прибув у дім містера Ферлі. Тож мій обов'язок полягає в тому, щоб додати нові ланки до ланцюга подій і підхопити самого ланцюга в тому місці, де містер Гартрай тимчасово випустив його з рук. Я прибув до лімаріджа п'ятницю 2 листопада. Намірявся я дочекатися тут приїзду з сера Персіваля Глайда. Якби внаслідок його візиту було призначено День одруження сера Персіваля з міс Ферлі, я повинен був, діставши необхідні вказівки, повернутися в Лондон і зайнятися складанням шлюбного контракту для молодої леді. Містер Ферлі не зволив прийняти мене в п'ятницю. Протягом багатьох років він був чи то уявляв себе інвалідом і тому звелів переказати мені, що він не досить здоровий, щоб побачитися зі мною. Першу з усієї родини я побачив міс Голкомб. Вона зустріла мене біля парадних дверей і познайомилась з містером Гартрайтом, що якийсь час уже проживав у Лімериджі. Міс Ферлі я побачив. Аж за обідом я засмутився, завваживши, що виглядає вона не так добре, як і раніше. Вона чудова, мила дівчина, уважна і люб'язна до всіх довкола, схожа в цьому на свою матінку. Але, як на мене, то вона більше вдалася в батька. Місіс Ферлі мала темні очі і чорні коси, і старша її дочка, міс Голком, мені дуже її нагадує». Міс Ферлі грала для нас того вечора на роялі, але мені здалося, що не так добре, як звичайно. Ми зіграли в Віст, всього один робер. Це одне коло гри, що складається з трьох окремих партій. Містер Гартрайт при нашому першому знайомстві справив на мене гарне враження, але незабаром я переконався, що й він невільний від притаманних його віку вад. Теперішні молоді люди не тямлять трьох речей – посидіти за вином, зіграти в віст і зробити дамі комплімент. Містер Гартрайт не був винятком із загального правила, а втім, щодо всього іншого, то навіть тоді, перший день нашого знайомства, він видався мені скромним і вельми порядним молодим чоловіком. Так минула п'ятниця, я не зачіпатиму тут поважніших питань, якими я займався того дня анонімного листа до міс ферлі заходів яких я вирішив ужити коли мені розповіли про цю справу і моєї цілковитої певності що сер персіваль Глайт готовий дати всі необхідні пояснення цього прикрого випадку все це вичерпно викладено наскільки я розумію попередньої оповіді в суботу містер Гартрайт поїхав раніше ніж я зійшов униз до сніданку. Міс Ферлі цілий день не виходила зі своєї кімнати. Міс Голком начебто була не в настрої. Дім був уже не той, що за містера місіс Ферлі. Після сніданку я пішов погуляти, глянути на ті місця, які вперше побачив лідь тридця тому, коли мене запросили в Лімерич стати повірником родини. Все виглядало вже не так, як колись. О другій годині містер Ферлі переказав через слугу, що почуває себе досить добре, щоб мене прийняти. Хто-хто, а він ніскільки не змінився, відколи я його знаю. Як завжди, він говорив тільки про себе, про свої нерви, про свої чудові старовинні монети і про незрівняння Офорти Рембранта. Ледве я заговорив про справу, заради якої приїхав. Він заплющив очі й заявив, що я йому дошкуляю. Але я все-таки продовжував дошкуляти йому, знову і знову повертаючись до головної теми нашої розмови. Я тільки впевнився, що на майбутній шлюб своєї небоги він дивиться як на вирішене питання. Батько, помираючи, благословив дочку, і він, дядько, її благословляє. Це був вигідний шлюб, і містер Ферлі особисто був би тільки радий, коли б усі пов'язані з цим клопоти швидше зостались позаду. Що ж до шлюбного контракту, я міг порадитися з його небогою, покопатись як завгодно глибоко в моїх знаннях про справи родини Ферлі. Власне, я мав сам підготувати шлюбний контракт, а його роль опікуна звести до мінімуму, сказати в потрібний момент «так». А взагалі він був ладен, не ворухнувши б пальцем, самовіддано йти зустрічі мені і всім іншим, із безконечною насолодою. А тим часом хіба я не бачу, що переді мною немічний страдник, навіки прикутий до своєї хвороби і своєї кімнати, невже схоже на те, що він просить, щоб йому докучали? Ні, то навіщо ж йому докучати? коли б я не був досить добре обізнаний із справами родини. Я б, може, подивувався такі цілковитій байдужості містера Ферлі до своїх обов'язків опікуна. Але я чудово пам'ятав, що містер Ферлі не одружений і лише пожиттєво зацікавлений у маєтку і прибутках з нього. Зважаючи на все це, мене ані здивували, ані засмутили наслідки цієї нашої зустрічі. Містер Ферлі просто виправдав мої сподівання. Та й годі. Неділя минула, нецікаво. Мені надійшов лист від повірника Сера Персіваля Глайда. Колега підтверджував одержання пересланої йому копії анонімного листа і мого опису всіх супровідних обставин. Міс Ферлі вийшла до нас пополудні, бліда і печальна, якась сама на себе не схожа. Я трохи поговорив з нею і спробував делікатно перевести розмову на сера Персіваля. Вона промовчала. Охоче підтримуючи розмову на інші теми, вона ухилялася від цієї. Я подумав, чи не шкодує вона про свої заручини? Як це часто буває з молодими леді, коли вже пізно шкодувати. Сер Персіваль Глайд прибув у понеділок. Мені він здався вельми привабливими зовнішністю і манерами. Виглядав він трохи старішим, ніж я сподівався. Рано полисіла спереду голова, і ледь стомлене змарніле обличчя старили його. Але він був жвавий та бадьорий, як молодик. Любо дивитися було, як він зустрівся з Голком. Щиро, невимушено. Коли йому відрекомендували мене, він прийняв мене так просто і люб'язно. Немоби ми були давні друзі. Міс Ферлі не була з нами, коли його зустрічали. Вона увійшла до кімнати хвилин через десять опісля. Сер Персіваль підвівся і привітав її з надзвичайною вишуканістю. Очевидно, його стурбував нездоровий вигляд молодої леді, бо поводився з нею так ніжно та шанобливо, з такою скромністю, делікатністю і в тоні, і в голосі, і в манерах що це робило честь, як його вихованості, так і розуму. Тож я ніяк не міг збагнути, чому міс Ферлі в його присутності і далі була стримана та ніякова і скористалася першою нагодою, щоб піти з кімнати. Сер Персіваль начебто й не заважив ні її стриманості при зустрічі з ним, ні її раптової втечі від нашого товариства. Поки вона була з нами... Він не нав'язував їй своєї уваги, а коли вона пішла, не збентежив міс голком жодним натяком на дивну поведінку її сестри. За весь час, який мені довелося пробути разом із ним у Лімеріджі, такти вихованість ні разу не зрадили його. Щойно місферлі вийшла з кімнати, він сам заговорив про анонімного листа, позбавивши нас цієї прикрої необхідності. Він заїхав у Лондон по дорозі з Гемширу, побачився із своїм повірником, прочитав документи, які я надіслав, і поспішив до Камберленду, бажаючи якомога швидше дати нам найповніші та найзадовільніші пояснення. Почувши, як він висловлюється про цю справу, я запропонував йому прочитати оригінал листа, якого я зберіг для нього. Він подякував мені і відмовився глянути на листа, запевнивши мене, що йому було досить бачити копію і що він бажає, щоб оригінал зустався в наших руках. Не зволікаючи, він зробив нам заяву, просту і логічно, саме таку, якої я сподівався від нього. Місіс Катерік, повідомив він, у минулому зробила чимало послуг членам його родини та йому самому, і тому він вважав себе певним чином у боргу в неї. Вона була подвійно нещаслива, бо мала чоловіка, що покинув її, і дитину, чиї розумові здібності були в розладнаному стані самого маличку. Хоча після весілля місіс Катерік переїхала в ту частину Гемшіру, що знаходиться далеко від маєтку сера Персіваля. Він не хотів губити її з виду. Його дружнє ставлення До тієї нещасної жінки Що колись була така віддана Його родині Тільки зміцніло Коли він довідався З яким терпінням і мужністю Вона зносить усі лиха Що випали на її долю З часом ознаки розумового розладу В її нещасної дочки Стали такі явні Що необхідно було віддати її Під належний медичний нагляд Місіс Катерік Сама визнала це необхідним, але водночас, через упередження, тамані шанованим людям, вона нізащо не хотіла, щоб її дочка попала, мов же брачка, до громадської лікарні. Сер Персіваль із повагою поставився до цього її упередження адже він взагалі поважає всякий чесний прояв незалежності в людях усіх класів суспільства і вирішив на знак вдячності за відданість місіс Катері його родині, взяти на себе витрати на утримання її дочки в солідній приватній лікарні. На превеликий жаль її матері його самого, бідолашка якимсь чином довідалась, що він брав участь у її відданні в лікарню і пройнялася до нього неприязню, яка переросла в люту ненависть, одним із проявів ненависті і підозріливості що набували в неї різних форм ще притулку, став той анонімний лист, якого вона написала після втечі з лікарні. Якщо міст Голком і містер Гілмор, що пам'ятають з міст того документа, вважають його пояснення непереконливими чи недостатніми, або ж захочуть знати якісь додаткові подробиці про ту лікарню, адресу він згадав так само, як і прізвища двох лікарів. На підставі чиїх висновків пацієнтку було прийнято будинок для божевільних. Він готовий відповісти на будь-яке запитання чи висвітлити будь-яку неясність. Він виконав свій обов'язок щодо нещасної молодої жінки, давши вказівку своєму повірникові, знайти її, не шкодуючи витрат на пошуки, і знов віддати під медичний нагляд. І нині він мав єдине бажання. Так само відкрито чесно виконати свій обов'язок щодо міс Ферлі та її родини. Я був перший, хто відповів йому. Моя лінія була мені цілком ясна. В тому й полягає краса юриспруденції, що вона може піддати сумніву будь-яку заяву будь-якої людини, хоч би за яких обставин і хоч би в якій формі вона була зроблена» коли мені офіційно запропонували порушити справу проти сера Персіваля Глайда на підставі його власної заяви. Я зробив би це без будь-яких сумнівів, але обов'язок мій полягав не в цьому. За даних обставин я мав бути строго безстороннім. Я повинен був зважити, щойно вислухане нами пояснення, враховуючи високе суспільне становище та бездоганну репутацію джентльмена який дав нам це пояснення. Я повинен був чесно вирішити, чи обставини, як їх висвітлив сер Персіваль, за нього чи проти нього. Особисто я був глибоко переконаний, що вони неспростовну за нього, і відповідно до цього переконання заявив, що, на мою думку, його пояснення цілком задовільне і не викликає заперечень. Міс Голком пильно подивившись на мене, сказала від себе кілька слів у тому ж дусі, але якось не впевнено, що здалося мені не зовсім доречним і виправданим. Я не можу з певністю сказати, завважив це сер Персіваль чи ні. Гадаю, що завважив, бо він знов вернувся до теми нашої розмови, хоча з повним правом міг уже облишити її. Коли б я викладав усі ці факти – Лише перед містером Гілмором сказав він, я вважав би занедоречний згадувати надалі про цей прикрий випадок. Від містера Гілмора, як від джельтмена, я можу сподіватись, що він повірить мені на слово, тож коли він віддав мені належне, на цьому би закінчити всяке обговорення цієї теми. Але я не можу повестися так само з дамою і вважаю своїм обов'язком зробити для неї те, чого не зробив би для жодного чоловіка дати їй докази, що підтвердять істинність моїх слів. Вам не випадає просити у мене таких доказів, міс Голкомп, тож мій обов'язок щодо вас, і особливо щодо міс Ферлі, самому дати їх. Дуже прошу вас негайно написати місіс Катерік, матері тієї нещасної жінки, і попросити їй підтвердити пояснення – Яке я вам щойно дав. Я побачив, що міз голком перемінилась на обличчі, начебто зніяковіла. Пропозиція сера Персіваля, хоч як люб'язно він їй висловив, здалася їй, напевне, як і мені, вельми тонким натяком, що він відчув вагання в її словах кілька хвилин тому. Сподіваюсь, сер Персіваль, не настільки несправедливі до мене, щоб запідозрити мене. «В недовірі до вас?» – швидко мовила вона. «Звісно, ні, міс Голком. Я запропонував вам це зробити лише на знак моєї поваги до вас. Чи пробачите ви мені таку упертість, коли я все ж наполягатиму на своєму?» Сказавши це, він підійшов до письмового стола, приставив до нього стільця і висунув шухляду з письмовим приладдям. Прошу вас. «Зробіть мені таку ласку», сказав він, «Напишіть коротеньку записку. Це забере у вас лише кілька хвилин. Поставте місіс Катерик, тільки два запитання. Перше, чи її дочку віддано до будинку для божевільних з її відома згоди? І друге, чи заслуговувала її вдячності моя участь у цій справі? У містера Гілмора не лишилось сумнівів щодо цього прикрого питання. У вас теж, але благаю вас. Заспокойте мої власні сумніви і напишіть цей дулку. Ви змушуєте мене поступитись вашому проханню, сер Персіваль, хоч я воліла б відмовити вам. І з цими словами міс Голком підвелася із свого місця і підійшла до письмового стола. Сер Персіваль із словами подяки Подав їй перо і відійшов до каміна. На килимку перед каміном лежала маленька левретка Міс Ферлі. Він простяг до собачки руку і добродушно поманив її. Іди сюди, Ніно, сказав він, адже ми з тобою пам'ятаємо одне одного. Чи не так? Собачка, боягузлива й вередлива, якими бувають ці пещені улюбленці, зиркнула на нього. Відсахнулась від простягненої руки, заскавучала, затрусилась і сховалась під диваном. Хто б міг подумати, що така дрібничка, як прийом, показаний йому собачкою, може вивести його з рівноваги? Одначе я спостеріг, що сер Персіваль зараз же швидко відійшов до вікна. Може, іноді він буває дратівливий? Що ж, я можу йому поспівчувати? Я теж буваю іноді дратівливий. Міс Голком недовго писала записку. Дописавши, вона підвелась і подала списаний аркуш Серові Персівалю. Він уклонився, взяв записку, тут таки не читаючи склав її, запечатав, написав адресу і мовчки повернув їй. Це було зроблено з великою чемністю і гідністю. Нічого подібного я в житті не бачив. «Ви наполягаєте, щоб я відіслала листа, сер Персіваль?» – спитала місголком. «Благаю вас це зробити», – відказав він. «А тепер, коли записку написано і запечатано, дозвольте поставити одне чи два останні запитання стосовно тієї нещасної жінки, про яку мова. Я прочитав повідомлення, що його містер Гілмор люб'язно послав моєму повірникові». Там описано обставини, за які була з'ясована особа автора анонімного листа, але є подробиці, не згадані в тій заяві. Чи бачилася Анна Катерик із міс Ферлі? Звісно, ні, відказала міс Голком. А з вами? Ні. Отже, вона не бачила нікого з домашніх, крім такого собі містера Гартрайта, що випадково здибав її «На тутешньому цвинтарі?» «Більш нікого!» «Містер Гартрай перебував у Лімері здається, як учитель малювання. Він член одного з художніх товариств?» «Гадаю, що так», – відповіла міс Голкомб. Він помовчав хвилину, ніби обдумуючи у відповідь, а тоді додав. «Ви дізналися, де жила Анна Катерік, коли була в цьому краї?» «Так, на фермі» яка називається Тоддівкут. «Знайти її наш спільний обов'язок щодо бідолашної», вів далі сер Персіваль. «Може, вона зронила на фермі якесь слово, що допоможе нам у розшуках? При нагоді я прогуляюсь туди і розпитаю Тоддів. А тим часом, оскільки мені самому нелегко було б говорити на цю болісну тему з міс Ферлі, «Чи смію я просити вас, міс Голком, щоб ви ласкаво передали міс Ферлі мої пояснення? Звісно, коли дістанете відповідь від місіс Катерік». Міс Голком пообіцяла виконати його прохання. Він подякував їй, мило вклонився і залишив нас, щоб відпочити в своїх покоях. Коли він відчинив двері, лиха собачка виткнула свій гострий писок з-під дивана, і загавкала на нього. «Ми добре потрудилися зранку, міс Голком, сказав я, коли ми з нею лишились наодинці. «Добре, що клопітний день кінчився добре». «А вже ж», – підтакнула вона, – «безперечно, я рада, що ваші побоювання розвіялись». «Мої, а ваші?» після того, як ви написали оцього листа, що тримаєте в руках, хіба не розвіялись? О, так. Хіба може бути інакше? Я знаю, це неможливо, але мені так хотілося б. Провадила вона далі, розмовляючи більше сама з собою, ніж зі мною. Щоб Волтер Гартрай був іще тут, щоб побув при цьому поясненні і почув, як мені пропонували написати цю записку. Її останні слова мене трохи здивували і, може, навіть зачепили. «Щоправда, то правда», – сказав я. «Надзвичайно цікаво склалися події навколо анонімного листа, які втягли містера Гартрайта. І я охоче визнаю, що в цілому він поводився вельми обачно і розумно, але не можу збагнути» яким чином його присутність могла б змінити те враження, яке справили на нас із вами, слова сера Персіваля. «Просто мені уявилось», – відказала вона неуважливо. «Нема про що сперечатися, містере Гілмор. Вам краще знати, ви маєте такий досвід, що кращого проводиря годі бажати». «Мені не зовсім, сп... мені не зовсім сподобалось» що вона так демонстративно перекладає всю відповідальність на мої плечі. Я не здивувався б, коли б так чинив не... я не здивувався б, коли б так чи не містер Ферлі, але я ніяк не міг сподіватись, щоб розумна й рішуча міс Голком стала ухилятися від того, щоб висловити свою власну думку. Коли вас непокоять ще якісь сумніви, «Чому ви негайно не викладете їх мені?» – спитав я. «Скажіть прямо, чи маєте ви причини не вірити серові персів Ніяких «Ніякісіньких причин. Чи в його поясненні щось вам здалося невірогідним чи суперечливим? Що ж я можу сказати після того, як він дав мені такий доказ правдивості своїх слів?» Хіба в нього може бути кращий свідок, ніж мати цієї жінки, містере Гілмор? Звісно, кращого свідка й бути не може. Якщо відповідь на вашого листа буде задовільна, особисто я не розумію, яких іще пояснень могла б вимагати від сера Персіваля будь-яка людина, що зичить йому добра. В такому випадку відійшла молиста, сказала вона, встаючи, щоб вийти з кімнати. Не будемо більше говорити про це, поки не прийде відповідь. Не звертайте уваги на мої вагання, я можу їх пояснити хіба тим, що надто тривожилась за лору останнім часом, а тривога, містере Гілмор, може вивести з рівноваги й найдужчого з нас. І вона швидко вийшла з кімнати. Її завжди такий впевнений голос затремтів на останні слова. Чула пристрасна палка натура, жінка, яких мало зустрічаєш у наш ниций поверховий вік. Я знав її з малечку вона росла у мене на очах. Я бачив, як вона поводилася під час різних родинних потрясінь, і моє тривале знайомство з нею змусило мене зважити на її нинішню невпевненість. На що я, звісно, не зверну би уваги, коли б на її місці була інша жінка. Я не бачив ніяких підстав для сумнівів чи вагань, але тривожився і трохи засумнівався. За молоду я гарячкував і сердився, коли мене дратував мій власний незбагненний настрій, але на старість я порозумніша і позбувався таких настроїв по-філософськи. От і цього разу я пішов розвіятись на прогулянці. Розділ другий. Всі ми знов зустрілися за обідом. Сер Персіваль був у такому нестримно веселому настрої, аж мені не вірилося, що це той самий чоловік, чий спокійний такт, вихованість і врівноважений розум справили на мене таке сильне враження при ранковому побаченні. Його колишні манери проглядали, як мені здалося, тільки в його відношенні до місферлі. Один її погляд, одне слово, і він уривав свій найгучніший сміх, найдотепніший потік свого красномовства. Вся його увага вмить була прикута до неї, і тільки до неї, хоч він ні разу не спробував відкрито втягти її до розмови але не пропускав найменшої нагоди, яку вона йому давала, щоб зробити це ніби випадково, сказати їй потрібні слова в сприятливий момент, а не так, як чинив би чоловік із меншовий тонченим тактом, кажучи дамі слова в ту мить, коли вони спадуть йому на думку. Мене трохи дивувало, що хоч і Ферлі, очевидно, помічала його увагу до неї, та увага її не зворушувала Час від часу вона трохи ніяковіла, коли він дивився на неї чи говорив до неї, але не показувала ніякої теплоти до нього ні в погляді, ні в словах. Знатність, багатство, чудове виховання, хороша врода, глибока шана джентльмена і відданість закоханого. Все це було смиренно покладене їй до ніг і здавалося зовсім марно. Наступного дня, у вівторок, сер Персіваль, узявши собі за проводиря одного з слуг, пішов уранці на Тоддівкут. Його розпитування, як я згодом довідався, нічого не дали. Повернувшись, він мав бесіду з містером Ферлі, а по їздив кататися вверх із міс Голкомб. От і все, що сталося того дня. Вечір минув, як звичайно ніякої переміни ні в сері Персівалі, ні в міс Ферлі. У середу вранці сталася така подія. Пошта принесла нам відповідь місіс Катерик. Я зняв копію з цього документа і наводжу її тут. Ось що там було написано. «Шановна пані, сповіщаю вас, що я одержала листа, в якому ви запитуєте, чи була моя дочка Анна віддана під медичний нагляд з мого відома і згоди? І чи була участь сера Персіваля Глайда в цій справі така, щоб заслужити мою вдячність цьому джентльменові? Прошу вас прийняти мою ствердну відповідь на обидва ці запитання. Лишаюсь вашою покірною слугою Джейн Анна Катерік. Сухо, коротко. І ясно, по формі надто діловий лис, як для жінки, а по суті, повне підтвердження слів сера Персіваля. Кращого й бажати годі. Така була моя думка, і з деякими застереженнями думка міс Голкомб. Сер Персіваль, коли йому показали того листа, нібито й не здивувався його сухості й стислості. Він сказав, що місіс Катерік. Небагатослівна жінка, пряма, з ясним розумом, але позбавлена всякої фантазії, тож листи вона пише так само коротко й ясно, як і говорить. Тепер, коли ми дістали відповідь від матері Анни Катерік, належало ознайомити міс Ферлі з поясненням сера Персіваля. Міс Голкомп узяла цей обов'язок на себе і вже була вийшла з кімнати, щоб іти до сестри але зненацька повернулась і сіла поруч мене. Я сидів у кріслі і читав газету. За хвилину до того сер Персіваль вийшов оглянути стайні, і в кімнаті, крім нас двох, нікого не було. «Чи справді ми зробили все, що могли?» сказала вона, крутячи в руках листа місіс Скатерік. «Ми зробили все, і навіть більше, ніж було треба, якщо ми друзі сера Персіваля» що знають його і вірять йому. Відповів я, трохи сприкрений тим, що її побоювання знов вернулись. Та якщо ми його вороги і підозрюємо його? Ні-ні, про таку думку не може бути й мови, заперечила вона. Ми друзі сера Персіваля, і якщо благородство і стриманість заслуговують на повагу, нам би годилося просто захоплюватись сером Персівалем. «Ви знаєте, що вчора він бачився з містером Ферлі, а потім їздив кататися вверх зі мною?» «Так, я бачив, як ви виїжджали разом. Нашу прогулянку ми почали з розмови про Ану Катеріг та про незвичайну зустріч з нею, містера Гартрайта. Але незабаром ми облишили цю тему, і сер Персіваль заговорив про свої заручини з Лорою» показавши себе при цьому зовсім безкорисливим. Він сказав, що помітив її поганий настрій, і саме цим ладен пояснити переміну в її ставленні до нього. Якщо йому не скажуть ті іншої причини, але якщо є на те інші, поважніші причини, він благає, щоб ні я, ні містер Ферлі, ні до чого її не змушували». В такому випадку він тільки просить востаннє нагадати їй, за яких обставин відбулись їхні заручини, та як він ставився до неї протягом усього цього часу. Якщо, поміркувавши належно над цими двома обставинами, вона серйозно побажає, щоб він перестав плекати надію стати її чоловіком, якщо вона сама, своїми устами, скаже йому це чітко, ясно. Він пожертвує собою. Надавши їй повну волю, взявши назад свою обіцянку. Жоден чоловік не зміг би сказати більше, міс Гомп. Я з досвіду знаю, що небагато чоловіків учинили б так на його місці. Після цих моїх слів вона помовчала, дивлячись на мене з дивним виразом, суміш збентеження і скорботи. Я нікого не звинувачую і нічого не підозрюю. Зненацька виголосила вона. Але я не можу і не візьму на себе відповідальності умовляти Лору погодитися на цей шлюб. Саме про цей просив вас, сер Персіваль Глайд", заперечив я вражено. Він молив вас, ні до чого її не змушувати. І водночас він зобов'язує мене зробити це, якщо я перекажу їй його слова. Яким таким чином? Ви ж самі знаєте Лорену вдачу, містере Гілмор. Коли я скажу їй, щоб вона згадала, за яких обставин відбулись їх заручени, тим самим я звернуся до двох найсильніших її почуттів: до її любові до батька і до її несхитної правдивості. Ви знаєте, що ніколи в житті вона не порушила жодної обіцянки. Знаєте, що вона вважає себе зарученою відколи почалась батькова фатальна хвороба. Помираючи, батько Лори був щасливий надією на її одруження із сером Персівалем Глайдом. Признаюсь, мене трохи вразив такий її погляд на речі. Чи не хочете ви сказати, що коли сер Персіваль розмовляв із вами вчора, він розраховував саме на такі наслідки, на які ви натякаєте? Її відкрите? Безстрашне обличчя відповіло мені швидше за її слова. «Невже ви гадаєте, що я зосталася б хоч на хвилину в присутності чоловіка, якого запідозрила б у такій Гнівно спитала вона. «Мені сподобалось, як вона виплеснула на мене цей щирий спалах обурення. Наш фах так часто має справу із злобою і так рідко з обуренням. У такому разі, – сказав я, – даруйте, якщо я скажу вам нашою юридичною мовою. Ви переступаєте межі дозволеного. Хоч би до чого це привело. А сер Персіваль має право сподіватись, що ваша сестра все бічно і розважливо поміркує над своїм зобов'язанням, перш ніж порушити його. Якщо її упередив проти нього той злощасний лист, негайно підіть. І скажіть їй, що сер Персіваль цілком виправдався в моїх і ваших очах. Які ще в неї можуть бути заперечення проти шлюбу з ним? Чим може вона пояснити своє змінене ставлення до джентльмена, якого фактично назвала своїм чоловіком більше, ніж два роки тому? З погляду закону і здорового глузду містере Гілмор нічим Напевне, Якщо вона досі вагається, і я вагаюсь досі, то ви можете пояснити нашу дивну поведінку примхою, а ми вже якось знесемо таке звинувачення. Сказавши це, вона підвелась і вийшла. Якщо розумна жінка ухиляється від прямої відповіді на поставлене їй пряме запитання, в 99 випадках і 100 це означає що вона щось приховує. Я знов зачитався газетою, так і не позбувшись серйозної підозри, що міс Голком і міс Ферлі мають якийсь секрет, який вони приховують від сера Персіваля і від мене. Це було негарно щодо мене і особливо щодо сера Персіваля. Пізніше того самого дня мої здогади, чи краще сказати, моя впевненість, Підтвердилися поведінкою міс Голком, коли ми знов зустрілися з нею. Підозріло коротко і стримано вона повідомила мене про свою розмову з міс Ферлі. Виходило, що міс Ферлі цілком спокійно сприйняла правильне пояснення історії з листом. Та коли міс Голком заговорила про те, що сер Персіваль приїхав у Лімеріч, аби просити її призначити день весілля... Вона попросила більше не згадувати про це і дати їй час подумати. Якби сер Персіваль згодився дати їй нині спокій, вона обіцяла, що дасть свою остаточну відповідь до кінця року, Вона благала про цю відстрочку з таким запалом і хвилюванням, що мізгоком пообіцяла зробити все від неї залежне, щоб допомогти їй цього добитися. Цим на наполегливе прохання міс Ферлі і закінчилось подальше обговорення питання про весілля. Ця тимчасова відстрочка може, й непогано влаштувала молоду леді, але автору від цих рядків вона трохи плутала справи. Вранці я дістав листа від свого компаньйона, який зобов'язував мене повернутися до міста наступного дня». Навряд чи до кінця року я зміг би ще раз побути в Лімериджі. В такому разі, коли б міс Ферлі остаточно зважилась на заміжжя, нам з нею просто неможливо було б зустрічатись і радитись про умови шлюбного контракту. Довелося блистовно обговорювати питання, які мають обговорюватися тільки усно, при особистій зустрічі. Я нічого не сказав про ці труднощі поки не порадяться з сером Персівалем із приводу бажаної для міс Ферлі від строчки. А він був надто люб'язним джентльменом, щоб не піти на зустріч побажанням міс Ферлі. Коли міс Голком повідомила мене про це, я сказав їй, що мені вкрай необхідно поговорити з її сестрою до мого від'їзду з Лімеріджа. Домовилися, що я побачу міс Ферлі наступного ранку. В її вітальні. Вона не зійшла в неї зобідати, не прийшла до нас увечері в вітальню. Привід – нездоров'я. Мені здалося, що серові персівалю це не дуже сподобалось. Наступного ранку, зразу ж після снідання, я пішов на гору до вітальні міс Ферлі. Бідолашна дівчина була така бліда і сумна. Та й зустріла мене так ласкаво і привітно що я не зміг вичитати їй за примхи та нерішучість, хоч і склав подумки нотацію, поки йшов до неї. Я відвів її до крісла, з якого вона підвелась, а сам усівся навпроти. Її вередлива левретка була в кімнаті, і я гадав, що ось вона загавкає й кинеться на мене. Та як не дивно, примхлива тваринка не виправдала моїх побоювань. Щойно я сів у крісло, стрибнула мені на коліна і ткнула свій гостренький писок мені в руку. «Коли ви були малим дитям, моя Люба, ви часто сиділи у мене на колінах?» – сказав я. «А тепер ваша собачка надумала, мабуть, наслідувати спустіли після вас строн. Цей чудовий малюнок ваш?» Я показав на альбом, що лежав біля неї на столі. Його вона, певне, розглядала. Коли я зайшов до кімнати, на відкритій сторінці був зображений акварелью якийсь пейзаж. Дуже гарна робота. Малюнок і підказав мені, про що запитати. Дріб'язкове запитання. Не міг же я отак зразу повести мову про справи? Ні, відказала вона, трохи збентежено відводячи погляд від малюнка. Це не я малювала. Я пам'ятав, що в неї ще з малку була звичка постійно щось крутити в руках, щось перебирати пальцями, коли хтось із нею розмовляв. Цього разу її рука потяглась до альбома і почала неуважливо перебирати краї аркушів. ще виразніше проступила на її обличчі. Вона не дивилася ні на альбом, ні на мене. Очі її ніяково блукали по кімнаті. Очевидно, вона здогадувалась про що я прийшов говорити з нею? Побачивши це, я вирішив приступити до справи без зволікання. «Я хочу попрощатися з вами, моя Люба. Це одна з причин, що привели мене до вас», – почав я. «Я мушу сьогодні ж повернутися до Лондона. Але перш ніж поїхати, я хочу поговорити з вами про ваші справи». «Мені так шкода, що ви їдете». «Містере Гілмор», – мовила вона, ласкаво дивлячись на мене, – «коли ви тут, у пам'яті моїй, оживають щасливі колишні дні? Сподіваюсь, що ще приїду і знов нагадаю вам про чудове минуле», – продовжував я. Але з огляду на те, що є деяка непевність стосовно вашого майбутнього, мені доведеться скористатись нашим сьогоднішнім побаченням і поговорити з вами про справи. Я ваш давній друг і повірник, і мушу нагадати вам, сподіваючись не завдати вам прикрості, про можливість вашого шлюбу з сером персівалем Глайдом». Вона відсмикнула руку від альбома, ніби раптом він став гарячий, і обпік їй пальці. Вона стисла руки на колінах, опустила очі додолу, і на обличчі її відбилось пригнічення, майже біль. «Невже конче необхідно говорити про моє заміжжя?» – тихо спитала вона. «Необхідно торкнутися цього питання, щоб не розтягувати його надовго», – відповів я. «Давайте просто домовимося, що ви можете вийти заміж, а можете й не вийти заміж. У першому випадку...» Я повинен заздалегідь підготувати ваш шлюбний контракт, і я не можу цього зробити, не порадившися з вами хоча б щемності. Може, це у мене єдина нагода – почути з ваших вуст, чого б ви хотіли. Тож дозвольте, припустивши, що ви виходите заміж, дозвольте мені викласти в кількох словах теперішній стан ваших справ та якими вони можуть стати в майбутньому». Я пояснив їй призначення шлюбного контракту і потім з абсолютною точністю розповів, які її перспективи. По-перше, коли вона сягне повноліття, і, по-друге, після смерті її дядечка, наголошуючи на різниці між маєтком, яким вона володітиме пожиттєво, і капіталом, яким вона зможе розпоряджатись самостійно. Вона уважно слухала з тим самим пригніченим виразом, так само нервово стискаючи руки на колінах. «А тепер», – закінчив я, – «скажіть мені, що саме ви б хотіли обумовити в шлюбному контракті на той випадок, якщо він знадобиться? Звісно, якщо буде на те схвалення вашого опікуна, оскільки ви ще неповнолітня». Вона неспокійно ворухнулася в кріслі, а тоді раптом дуже серйозно глянула мені в обличчя, Якщо це станеться, мовила вона слабким голосом. Якщо я, якщо ви вийдете заміж, прийшов я їй на допомогу. Зробіть так, щоб він не розлучив нас із Меріан. Вигукнула вона з раптовою пристрастю. О, містере Гілмор, нехай в контракті буде умова, що Меріан лишається жити зі мною. За інших обставин мене б, може, розсмішило таке суто жіноче тлумачення цього ділового питання після мого докладного пояснення, але її вигляд, тон, яким вона це сказала, мене дуже стурбували. Ці кілька її слів засвідчили, як відчайдушно вона чіплялася за минуле. Погана, звістка для майбутнього. Ви можете легко, приватним чином домовитися, щоб мізгоком жила з вами, сказав я, Ви, здається, не зрозуміли мого запитання. Воно стосується до вашого капіталу, до того, як ви хочете розпорядитися вашими грошима. Припустімо, коли ви сягнете повноліття, ви захочете скласти заповіт. Кому б ви хотіли заповісти ваші гроші? Меріан була мені сестрою і матір'ю сказала добра любляча дівчина, і її чудові блакитні очі засяяли при цих словах. Чи можу я залишити їх мерія, містере Гілмор? А вже ж, моє серденько, відповів я, але згадайте, яка це велика сума. Ви хотіли б віддати все, міс Голкомп? Вона завагалась, почервоніла, потім зблідла, і рука її знов потяглася до альбома. Не все, мовила вона, є ще хтось, окрім Меріан. Вона замовкла, знов ще дужче зашарілася, і пальці її почали щось легко вистукувати на берегах альбома, чи не якусь улюблену мелодію. Ви маєте на увазі ще якогось родича, окрім міз Голком, відказав я, бачачи що їй нелегко висловитись до кінця. Краска залила вже їй не лише щоки, а й чоло і шию, пальці судомно стисли альбом. «Є ще хтось?» – сказала вона, не звернувши уваги на мої останні слова, хоч, напевне, чула їх. «Є ще хтось, кому приємно було б одержати щось на згадку, якщо, якщо я зможу щось дати?» «Не біда, якщо я помру перша!» Вона знов замовкла, рум'янці як запалали раптово, так само раптово й погасли на її обличчі. Рука, що стискала альбом, ослабла, затремтіла і відсунула його. Вона мовчки подивилася на мене, тоді відвернулась і впустила на підлогу хустинку. Потім зненацька затулила обличчя руками. Сумно, пам'ятаючи її такою радісною, веселою дитиною, що сміялася цілими днями. Як сумно було мені бачити її тепер у розквіті юності й краси, такою розбитою і нещасною. Опечалений до глибини душі, я забув про літа, що збігли, про те, що вона вже не мала дитина. Я присуну ближче своє крісло підняв її хустинку і лагідно відвів її руки від обличчя. «Не плачте, серденько!» – сказав я, утираючи сльози, що стояли в її очах. хоч, ніби вона була та маленька Лора Ферлі, яку я знав десять довгих років тому. Якось інакше навряд чи я заспокою би її. Цей спосіб виявився найкращий. Вона поклала голівку мені на плече. І ледь усміхнулася крізь сльози. Пробачте, я не стрималася, сказала вона просто. Останнім часом мені щось не здоровиться. Я ослабла, нервую, часто плачу без причини, коли буваю сама. Мені вже краще, і я зможу відповідати вам як слід, містере Гілмор. Справді зможу. Ні, ні, моя люба, заперечив я, Будемо вважати, що на сьогодні ми закінчили нашу розмову. Ви сказали досить, щоб я міг якомога краще подбати про ваші інтереси. А про подробиці поговоримо колись при іншій нагоді. Досить уже про справи. Побалакаймо про щось інше. І я перевів розмову на інші теми. Хвилин за десять вона повеселіла, і я підвівся, щоб іти. «Приїжджайте знову!» – сказала вона дуже серйозно. «Я постараюсь бути достойнішою вашого доброго ставлення до мене і до моїх інтересів, якщо тільки ви приїдете ще раз!» Знову вона за минуле в моїй особі і в особі міс Голкомб. Так боляче і тривожно було бачити, що вона ще на початку свого життєвого шляху вже озирається назад, як я». Наприкінці мого. Якщо я приїду знов, то сподіваюсь, застану вас у кращому настрої, сказав я веселішою і щасливішою. Хай Бог благословить вас, серденько. На відповідь вона підставила мені щічку для поцілунку. Навіть у адвокатів є серце, і моє трохи ще щеміло, коли я попрощався з нею. Наша зустріч тривала не більше півгодини. І за цей час вона хоч би словом прохопилася про свою таємницю, чим викликаний весь її очевидний відчай і жах перед заміжям, І все ж не знаю, чому й як вона зуміла схилити мене на свій бік у питанні про її одруження. Я входив до її вітальні, вважаючи, що сер Персіваль має підстави нарікати на її нелюб'язне ставлення до нього, а вийшов звідтіля – Бажаючи в глибині душі, щоб вона піймала його на слові і взяла назад свою обіцянку. Звісно, людині в моєму віці, і з моїм досвідом, не годилося бути таким непослідовним. Я не хочу виправдовуватись. Я можу тільки чесно признатися, отак от воно й було. Наближалась година мого від'їзду. Я послав сказати містеру Ферлі, що зайду попрощатися з ним. «Якщо буде на те його ласка, але зарані перепрошую, що мушу поспішати». Він відповів запискою, олівцем на клаптику паперу. «Щирий привіт і найкращі побажання, Гілморе. Всякий поспіх невимовно згубний для мене. Дбайте про своє здоров'я. До побачення!» Перш ніж рушити в дорогу, ми, з Голком, перемовилися на одинці – «Ви сказали Лорі все, що хотіли?» – спитала вона. «Так», – відповів я, – «вона дуже слабка і нервова. Я радий, що ви біля неї, що про неї дбаєте». Проникливі очі місь Голком уважно вивчали моє обличчя. «Ви починаєте міняти свою думку про Лорину поведінку?» – мовила вона. «Сьогодні ви поблажливіші до неї, ніж учора». «Жоден розумний чоловік без підготовки не стане до словесного герцю з жінкою». Я лише відповів, «Дайте мені знати про все, що станеться. Я нічого не починатиму, поки не матиму від вас вістей». Вона все ще пильно дивилася мені в вічі. Мені хотілося, щоб з усім цим було покінчено. Покінчено рази назавжди, містер Гілмор. «І ви хотіли б того самого?» Сказавши це, вона пішла. Сер Персіваль надзвичайно люб'язно наполіг, щоб провести мене аж до дверцятка бріолета. «Якщо ви коли-небудь опинитеся поблизу мого маєтку», сказав він, «то не забувайте, що я щиро хочу підтримувати наше з вами знайомство». «Давній вірний друг цієї родини», Завжди буде бажаним гостем у будь-якому з моїх володінь. Справді невідпорний чоловік. Люб'язний, уважний, чарівно простий. І зовсім не пихатий. Джентльмен від голови до п'ят. По дорозі до станції я почув, що залюбки зробив би все заради інтересів сера Персіваля Глайда. Все, що завгодно крім шлюбного контракту для його майбутньої дружини. Розділ третій Минув тиждень після мого повернення в Лондон без будь-яких вістей від міс Голкомб. Восьмого дня на мій стіл разом з іншими листами. лігій лист писаний її рукою. Вона сповіщала мене, що пропозицію сера Персівеля Глайда Прийнято остаточно, і що весілля відбудеться, як він того й хотів, ще до Нового року. Наймовірніше, це буде в другій половині грудня, 21 рік міс Ферлі виповниться наприкінці березня, таким чином вона ставала дружиною Сера Персіваля за три місяці до свого повноліття. Мені не слід було дивуватися, ні засмучуватись, і все ж я був виздивований. І засмучений. До цих почуттів домішалась досада на місголком за короткість листа. Все це призвело до того, що мій настрій зіпсувався на цілий день. У кількох рядках моя кореспондентка повідомляла мене, що сер Персіваль поїхав із Камберленду до себе додому, в Гемпшір, а наостанок писала, що Лора дуже потребує переміни обстановки, веселішого товариства, Тож міс Голком надумала повести сестру до якихось давніх друзів у Йоркшир. На цьому листи кінчався без будь-якого пояснення тих обставин, що змусили міс Ферлі погодитися на шлюби з сером Персівалем за ті сім днів, які проминули, відколи я бачив її останнє, Згодом мені докладно розповіли про причину цього раптового рішення. Але не буду аби як переказувати те, що сам почув із переказів. Свідком тих подій була міс Голком, тож коли прийде її черга розповідати після мене, вона й опише з усіма подробицями, як усе насправді відбулося. А тим часом, перш ніж я покладу перо, скінчивши свою оповідь, мій прямий обов'язок розповісти про важливу справу, яка була пов'язана з одруженням міс Ферлі і в якій я брав безпосередню участь, а саме про складання її шлюбного контракту. Неможливо пояснити як слід значення цього документа, не розібравши попередньо деяких подробиць стосовних до матеріального становища нареченої. Я постараюсь викласти їх якомога ясніше і коротше, не вдаючись до різних технічних деталей та фахових термінів. А справа абсолютно важлива. Я попереджую всіх, хто читає ці рядки, що питання про спадок Міс Ферлі відігравало дуже серйозну роль в її історії, тож, коли читачі хочуть зрозуміти суть подальших оповідей, їм доведеться довірити досвідові містера Гілмора і вислухати його пояснення. Спадок, на який могла розраховувати міс Ферлі, складався з двох частин. Нерухомої власності Тобто земель, що мали перейти до неї Лише по смерті її дядечка І грошового капіталу Яким вона могла вільно Розпоряджатися Досягши повноліття Розгляньмо спочатку Питання про землю В часи діда Міс Ферлі По-батькові Назвемо його Містер Ферлі Старший Спадкоємицями Лімеріджа Адже Містер Ферлі Старший Помер Лишивши трьох синів Були Філіп, Фредерік та Артур Філіп, як старший син Успадкував маєток Якби він помер Не лишивши по собі сина Маєток перейшов би до другого брата Фредеріка Якби Фредерік помер Також не лишивши по собі сина Маєток успадкував би третій брат Артур Сталось так що коли містер Філіп Ферлі помер, по ньому лишилась єдина дочка Лора, головна дієва особа цієї історії. Тож, згідно закону, маєток перейшов до його другого брата Фредеріка, старого парубка. Третій брат Артур помер задовго до смерті Філіпа Ферлі, залишивши по собі сина і дочку. Син у 18 літ утонув в Оксфорді. Після його смерті Лора дочка Філіпа Ферлі ставала можливою спадкоємицею маєтку, який дістався бій лише в тому випадку, якби її дядечко Фредерік помер, не зоставивши дитини чоловічої статі. Отже, якщо тільки містер Фредерік Ферлі не одружиться і не лишить спадкоємця, а цих двох речей годі було сподіватися від нього, його небога Лора мала отримати маєток після його смерті, але це треба пам'ятати тільки на пожиттєве володіння. Якби вона померла незаміжня чи бездітна, маєток перейшов би до її двоюрідної сестри Магдалени, дочки містера Артура Ферлі, якби вона, тобто Лора Ферлі, вийшла заміж, забезпечивши себе належним шлюбним контрактом. Інакше кажучи, контрактом, якого я намірявся скласти для неї, прибуток від маєтку, добрих три тисячі на рік, за життя був би в її розпорядженні. Якби вона померла раніше свого чоловіка, він природно міг сподіватися мати цей прибуток упродовж свого життя. Якби в неї народився син, то син став би спадкоємцем Лімеріджа». Замість її двоюрідної сестри, Магдалени. Таким чином, одруження з міс Ферлі обіцяло Серові Персівалю після смерті містера Фредеріка Ферлі. По-перше, три тисячі фунтів на рік за життя дружини з її дозволу, а по їх смерті на законній підставі, якщо він її переживе. І по-друге, перехід маєтку Лімеріч у спадок до його сина, якщо такий народиться. От і все стосовно нерухомого майна та прибутків з нього у випадку одруження міс Ферлі. Відносно цього пункту в шлюбному контракті не могло виникнути ніяких розходжень чи інших труднощів між повірником сера Персіваля і мною. Тепер розглянемо питання про грошовий капітал, що був особистою власністю міс Ферлі. Його вона одержувала на своє повноліття – Ця частина її спадку сама собою складала чимале багатство. Капітал переходив до неї за батьківським заповітом і сягав суми в 20 тисяч фунтів. Окрім того, вона ще мала пожиттєвий прибуток від іншої суми в 10 тисяч фунтів. У випадку її смерті ці 10 тисяч фунтів повинні були перейти до її рідної тітки Елеонори. Єдиної сестри її покійного батька. Аби допомогти читачеві розібратися в цих родинних справах, я затримаюсь на хвилинку, щоб пояснити, чому тітка могла успадкувати цю суму тільки після смерті небоги. Містер Філіп Ферлі був у добрих стосунках зі своєю сестрою Елеонорою доти, доки вона була незаміжня жінка, та коли вже не молодою, вона вийшла заміж за одного італійського джентльмена на прізвище Фоско, правильніше сказати, за вельможного італійця, адже він мав титул графа. Містер Ферлі так несхвально поставився до її заміжжя, що порвав із нею всі стосунки і навіть викреслив її ім'я із свого заповіту. Решта членів родини сприйняла такий крайній вияв його обурення Сестриним шлюбом, як більш чи менш безпідставний, адже граф Фоско, дарма ще небагатий чоловік, усе ж не був же брущим шукачем пригод. Він мав невеликий, але цілком достатній прибуток, багато років жив в Англії, посідав чудове становище у вищому світі. Одначе всі ці переваги нічого не значили для містера Ферлі, багатьох своїх переконань він був англійцем старого вишколу і не любив чужоземців за одне те, що вони чужоземці. Згодом, уже на прохання міс Ферлі, він усе ж таки згодився вписати знову сестерне ім'я до свого заповіту, але за умови що щитав спадкової гроші тільки після смерті його дочки, а прибуток із цієї суми в 10 тисяч фунтів буде по користуванню користуванні його дочки, тобто Лори Ферлі. Сам капітал, якби тітка померла раніше небоги, переходив до двоюрідної сестри Міс Ферлі Магдалени. Беручи до уваги різницю в віці обох спадкоємець, ті чи ні шанси отримати 10 тисяч фунтів були надзвичайно сумнівні. Звісно, мадам Фоско обурилась вкрай такою братовою несправедливістю і не схотіла знатися з небогою, не бажаючи вірити, що лише завдяки втручанням Міс Ферлі її ім'я поновлено в заповіті. Така історія тих десяти тисяч. Із цього приводу теж не могло виникнути ніяких незгод із повірником Сера Персіваля. Прибуткість цієї суми повинна була одержувати дружина Сера Персіваля, і тільки після її смерті капітал переходив до її тітки чи двоюрідної сестри. З'ясувавши попередньо всі ці обставини, я нарешті переходжу до справжнього вузла, навколо якого зав'язалася вся справа – до 20 тисяч фунтів. Ця сума, коли місферлі виповниться 21 рік, ставала її цілковитою власністю. Вона могла розпоряджатися нею залежно від тих умов, який би мені вдалося добитись на її користь, при складанні шлюбного контракту. Решта пунктів контракту були суто формальні, Про них тут можна й не згадувати. Але пункт, що стосується до цих грошей, надто важливий, щоб не зупинитися на ньому. Коротко окреслю його. Я гадав домовитися про 20 тисяч фунтів ось так. Капітал мав давати пожиттєвий прибуток самій Леді. Після її смерті цим прибутком мав пожиттєво користуватися сер Персіваль, а сам капітал успадкували діти від цього шлюбу. На випадок бездітності сама Леді могла на свій розсуд розпорядитися цією сумою, і з огляду на це я лишав за нею право скласти заповіт. Ось короткий підсумок цих умов. Якби Леді Гладь померла бездітною, її зведена сестра Міс Голком. І ті з родичів та друзів, кого б вона бажала облагодіяти, могли успадкувати після смерті її чоловіка такі частини всієї суми, які вона б їм заповіла. Одначе, коли б після неї лишилися діти, весь цей капітал природно переходив би до них. Отакі От умови я описав до проєкту шлюбного контракту. Гадаю, читачі не зможуть не погодитися зі мною в тому, що умовиці справедливі для обох сторін. Погляньмо ж, як поставилися до моїх пропозицій майбутній чоловік міс Ферлі та його повірник. Я був, як ніколи, завантажений справами, коли дістав листа міс Голкомб, але я викроїв час і склав шлюбний контракт. Менш ніж за тиждень після того, як міс Голком сповістила мене про майбутній шлюб, я надіслав шлюбний контракт на схвалення повірникові сера Персіваля. Через два дні баронетів-повірник переслав мені документи назад із помітками і зауваженнями. В цілому його заперечення були зовсім дріб'язкові чи суто технічні, поки він не дійшов до пункту про 20 тисяч фунтів. Проти цього пункту стояли рядки, двічі підкреслені червоним чорнилом. Неприйнятно. Капітал цілком переходить до сера Персівеля Глайда в тому випадку, якщо він переживе свою дружину і в них не буде дітей. Це означало, що жоден гріш з усієї суми не дістанеться ні Мі Голком, ні будь-кому з родичів чи друзів Леді Глайд. Якщо вона помре бездітна, весь капітал опиниться в кишені її чоловіка. На цю зухвалу пропозицію я відповів так різко й коротко, як тільки міг. Дорогий сер, стосовно шлюбного контракту міс Ферлі, я беззастережно наполягаю на пункті, проти якого ви заперечуєте. Щиро ваш. Через чверть години я дістав відповідь. Дорогий сер, стосовно шлюбного контракту міс Ферлі «Беззастережно наполягаю на тому, що підкреслено червоним чорнилом, і проти чого заперечуєте ви. Щиро ваш?» Одне слово, ми зайшли в безвихідь, і нам не лишалося нічого іншого, як кожному порадитися із своїм клієнтом. Як відомо читачеві, моїм клієнтом, оскільки місферлі ще не виповнився 21 рік, був її опікун, Містер Ферлі, я зараз же написав йому, змалювавши докладно, яке склалося становище, і не лише наполягав на тому, щоб він підтримав мою умову про 20 тисяч фунтів, а й чітко пояснив йому ті корисливі мотиви, що ховалися за запереченням проти мого формулювання. Ознайомившись із справами Сера Персіваля, я з'ясував, що борги. По його власному маєтку були величезні, а його прибутки, хоч і значні самі собою, майже нічого не значили для людини в його становищі. Серові Персівалю, щоб якось утриматись, були вкрай необхідні готові гроші, і заперечення його повірника проти згаданої умови шлюбного контракту було нічим іншим, як відвертим та егоїстичним підтвердженням цього факту, відповідь містера Ферлі надійшла на другий день і виявилась гранично ухильною та невизначеною. В перекладі на зрозумілу мову, відповідь означала щось таке: чи не був би любий Гілмор настільки люб'язним, щоб не морочити свого друга й клієнта такими дрібницями, як турбута про те? що може трапитися в майбутньому? Чи можливо, щоб молода жінка, якій 21 рік, померла раніше за 45-річного чоловіка, та ще й не народивши дітей? А з другого боку, хіба можна в цьому жалюгідному світі переоцінити величезне значення миру й спокою, якщо в обмін на таку нікчемну земну дурницю як перспектива отримати чи втратити 20 тисяч фунтів у далекому майбутньому. Нам пропонують ці два божественні блага, мир і спокій. То хіба це не оборудка? Безперечно так. То чого не пристати на неї? Я обурено відкину від себе цього листа. Він ще й не долетів до підлоги, як хтось постукав у двері і до кімнати зайшов. «Містер Мерімен». Серед нашого брата є чимало різновидів хитрющих юристів, але найтрудніше, я вважаю, мати діло з тими правниками, що ошукують вас під машкарою незмінної добродушності. Безнадійна справа змагатися з товстими, ситими ділками, що всяк час розпливаються в усмішці. Містер Мерімен належав саме до таких. «Як ведеться доброму містерові Гілмору?» Почав він, весь аж сяючи теплотою та привітністю. Радий бачити вас, сер, у такому чудовому здоров'ї!» Я проходив мимо та й подумав. «Загляну до вас, на той випадок, якщо вам є що мені сказати. Давайте залагодимо цю нашу невеличку незгоду. Спробуймо домовитися усно!» «Ви вже дістали відповідь від вашого клієнта?» «Так, а ви від вашого?» «Мій дорогий, любий сер, хотів би я, щоб він хоч щось мені сказав». «О, як би я хотів, щоб він зняв з моїх пліч усю відповідальність!» Але він такий упертий!» «Ні, я сказав би, такий рішучий, що не бажає цього зробити». Мері мене, сказав він, деталі я полишаю на вас. Чиніть, як ви знаєте, за краще, і вважайте, що особисто я усунувся від справи, аж поки все не скінчиться. Ось що сказав мені сер Персіваль два тижні тому, і я можу тільки змусити його повторити ці слова. Не більше. Я поступливий чоловік, містера Гілмор, ви ж мене знаєте. Між нами кажучи, особисто я оце і зараз викреслив би своє зауваження. Але якщо сер Персіваль не бажає сам подбати про свої інтереси, якщо він сліпо довіряється мені, то що ж мені лишається, як не захищати його інтереси? Мої руки зв'язані. Ви ж це розумієте, мій любий сер. Мої руки зв'язані. Отже... «Ви наполягаєте на вашому застереженні?» – спитав я. «Так, хай йому чорт! Я не маю іншого виходу!» Він підійшов погрітися до каміна, наспівуючи собі якусь веселу пісеньку з соковитим басом. «А що говорить ваша сторона?» – вів він далі. «Скажіть, прошу вас, що говорить ваша сторона?» Мені соромно було сказати йому це. Я спробував виграти час. Ба, навіть гірше. Мої ділові інстинкти взяли наді мною гору, і я спробував торгуватися з ним. Двадцять тисяч фунтів – надто велика сума, аби друзі нашої леді отак зразу і віддали її, – сказав я. Щоправда, то правда, – відказав містер Мерімен, задумано розглядаючи свої черевики. «Добре сказано, сер, дуже добре сказано!» «Можливо, компроміс, який би враховував інтереси жениха і родини нареченої, не злякав би так дуже мого клієнта», – продовжував я. «Ну ж, бо не опирайтесь, чому би нам не домовитись? Який ваш мінімум?» «Наш мінімум», – сказав містер Мерімен, – «дорівнює дев'ятнадцяти тисячам?» 999 дев'яносто дев'яти фунтам, одинадцяти пенсам і трьом фартингам». «Ха-ха-ха! Даруйте, містер Ділмор. Я просто не міг не дозволити собі невеличкий жарт!» «Дійсно невеличкий, – зауважив я. – Ваш жарт – того фартинга-варт, якого ви забули згадати. Містер Мерімен був у захваті від його реготу». Задрижали стіни моєї контори, та мені було не до жартів, і я знов заговорив про справи, аби закінчити цю нашу зустріч. «Сьогодні п'ятниця», – сказав я, – «дайте нам час до вівторка для остаточної відповіді». «А чого б не дати?» – відповів містер Мерімен. «Навіть більше можна, любий сер, якщо хочете». Він був уже взяв свого капелюха, щоб ти... Але знов звернувся до мене. «До речі», – сказав він, – «ваші камберленські клієнти більш нічого не чули про жінку, що написала анонімного листа». «Ні, нічого», – відповів я. «А ви досі не натрапили на її слід?» «Ще ні», – сказав мій колега. «Але ми не впадаємо вічей!» Сер Персіваль підозрює, що хтось ховає її і ми за тим хтосем стежимо. «Ви говорите про ту стару жінку, що була з нею в Камберленді?» – спитав я. «Ні, сер, про когось іншого», – відповів містер Мерімен. «Тієї старої ми ще не зловили. Наш хтось – це чоловік. Ми стежимо тут, у Лондоні, за кожним його кроком. Маємо велику підозру, що саме він Допоміг їй на початку втекти з божевільні. Сер Персіваль хотів зразу ж допитати його. Та я сказав, ні, ми тільки насторожимо його запитаннями. Треба стежити і чекати. Побачимо, що буде далі. Небезпечно лишати таку жінку на волі, містер Гілмор. Хто зна, якого вона ще викине коника? Хай вам щастить, сер! Сподіваюся, у вівторок я матиму в тіху дістати від вас звістку. Він люб'язно усміхнувся і вийшов. Наприкінці нашої розмови я не дуже уважно дослухався до того, що розповідав мій колега. Мене так турбував шлюбний контракт, що я пустив повз вуха все інше. Зуставшись на самоті, я знов почав міркувати, що мені діяти далі. Коли б йшлося про будь-якого іншого з моїх клієнтів, я склав би контракт відповідно до отриманих вказівок, хоч як би це було прикро мені особисто, і думати перестав би про ці 20 тисяч фунтів. Але я не міг поставитися з такою діловою байдужістю до міс Ферлі. Я всім серцем прихилявся до неї. Я вдячно згадував, що батько її для мене був, не тільки найщедрішим клієнтом, а й близьким другом. Складаючи для неї шлюбний контракт, я мав до неї таке почуття, яке почував би до рідної дочки, коли б не був старим паруком. Тож я вирішив пожертвувати своїм спокоєм і вигодою, але будь-що захистити її інтереси. Писати містерові Ферлі повторно була марна праця. Він тільки ще раз вислизнув би з моїх рук. Можливо, особисте побачення з ним, особисті перемовини більше дали б користі. Наступний день була субота, і я надумав купити квиток туди й назад і розім'яти свої старі кості. Поїхати в Камберленд, щоб спробувати умовити містера Ферлі прийняти справедливе, розумне і чесне рішення. Безперечно, шансів на те, що поталанить, було мало. Але так хоч сумління моє стало б чисте. Я зробив би все, що могла зробити людина в моєму становищі для захисту інтересів єдиної дочки, свого давнього друга. Субота видалась чудова. Сяєло сонце, дув західний вітерець. Останнім часом я знов відчував, ніби голову мою, то розпирає середини, то ніби здавлює обруч. Вернулися головні болі проти яких мене ще два роки тому настійно застерігав мій лікар, тож я й вирішив пройтися трохи на вільному повітрі. Я відправив валізу на вокзал, а сам подався туди пішки. Коли я вийшов на Голборн, якийсь чоловік, що швидко проходив мимо, зупинився і заговорив до мене. То був Волтер Гартрайт. Якби він не привітався до мене перший, я б, звісно, пройшов повз нього». Він так змінився, що я насилу його пізнав. З лиця він був блідий худий, тримався якось непевно, не наче поспішав кудись. У Лімериджі він одягався охайно, як джентльмен, а нині він був так неохайно вдягнутий, що коли б хтось із моїх клерків з'явився в такому вигляді на роботу, мені було б за нього соромно. Чи давно ви повернулися з Камберленду? — спитав він. «Днями я дістав листа від мізголком. Я знаю, що пояснення сера Персіваля визнано задовільним. Чи скоро буде весілля? Може ви знаєте містере Гілмор?» Він говорив так швидко, так чудно нагромаджував запитання на запитання, що я на силу його розумів. Хай він і пожив трохи, як рівня, коло родини Ферлі в та я вважав, що це ще не давало йому права цікавитися їхніми особистими справами. Я вирішив, якнайчемніше вказати йому на його місце. «Поживемо, побачимо, містере Гартрайт», – сказав я. «Мабуть, ми правильно зробимо, коли стежитимемо в газетах за повідомленням про весілля. Даруйте, коли я зауважу, що, на жаль». Виглядаєте ви гірше, ніж тоді, як ми з вами бачилися востаннє. Легка судома перебігла біля його очей і вуст, і я вже й пошкодував, що так відштовхнув його своєю відповіддю. «Я не маю права розпитувати про її весілля», – гірко мовив він. «Мені, як і всім іншим, доведеться прочитати про це в газетах». «Так», – повів він далі. Перш ніж я встиг вибачитись, останнім часом я не вельми добре почуваюсь, я їду в іншу країну, спробую перемінити обстановку й роботу. Міс Голком ласкаво допомогла мені зі своїми зв'язками, і рекомендації мої підійшли. Це далека країна, то мені байдуже куди їхати, в який клімат, чи скільки я там пробуду часу. Кажучи, це. Він роззирався довкола, так дивно і підозріливо поглядав на перехожих, що минали нас обабіч, неначе боявся, чи хтось із них не вистежує його. Бажаю вам щасливої мандрівки та благополучного повернення, сказав я і додав, щоб він не почувався таким зовсім відстороненим від справ родини Ферлі. Я оце їду в лімеріч у справах. Міс Голком і міс Ферлі. Саме поїхали в гості до якихось знайомих в Йоркшир. Очі його заблищали, він нібито хотів щось сказати, але обличчя його знов нервово пересмикнулось. Він схопив мою руку міцно стис і щез у юрбі, так і не мовивши більше жодного слова. Мені він був майже чужа людина, та я постояв хвилину, задивившись йому вслід із почуттям. Схожим, на жаль, завдяки моєму фахові я досить добре тямлю у молодих людях і можу зразу визначити за певними зовнішніми ознаками, коли вони починають збиватися з пуття. Коли я знов рушив далі до вокзалу, то, на жаль, вельми засумнівався в щасливій долі містера Гартрайта. Розділ четвертий Виїхавши рано вранці з Лондона, я прибув у Лімеридж на обід. Дім видався мені гнітюче порожнім і нудним. Я гадав, що за відсутності молодих леді, місіс Везі складе мені товариство за столом. Та вона схопила нежить і не виходила з кімнати. Слуг мій приїзд застав зненацька, вони метушилися довкола і все робили не до ладу. Навіть мажордом. Досить старий та бувалий, щоб розуміти, що робить, подав мені пляшку крижаного портвейну. Вісті про здоров'я містера Ферлі були ті самі, що й завжди. Я послав слугу сповістити господаря про мій приїзд і дістав відповідь, що він за мене прийме наступного ранку, бо на сьогоднішній вечір раптова звістка про моє прибуття позбавила його всяких сил, ще й викликала. Жахливе серце биття. Цілу ніч моторошно завивав вітер, то тут, то там у порожньому домі щось репіло й тріщало. Спалося мені препогано, і встав я в прегідесному настрої, аби поснідати в цілковитій самотині. О десятій годині мене відвели до покою містера Ферлі. Він був у тій самій своїй кімнаті, в тому самому кріслі, і тому самому своєму нестерпному стані тіла і духу. Коли я війшов, його камердинер стояв перед ним і тримав розкритою, важезну теку за фортами. А тека була за вбіжки із цільницю мого письмового стола. Нещасний француз принижено усміхався, згинаючись від утоми, а тим часом господар незворушно гортав офорти, Виявляючи їхні приховані красоти з допомогою збільшувального скла. Ви найкращий з усіх добрих давніх друзів, мовив містер Ферлі, ліниво відкидаючись у кріслі, щоб аж потім подивитися на мене. Чи ж ви цілком здорові? Як це мило з вашого боку, що ви приїхали звеселити мою самотину, любий Гілморе? Я сподівався, що при моїй появі камердинара відпустять. Але де там? Він так і лишився стояти, тремтячись з натуги під вагою офортів. А містер Ферлі так і сидів собі, спокійнісінько крутячи, збільшувальне скло в пещених пальцях. «Я приїхав поговорити з вами про дуже важливу справу», – сказав я. «Тож даруйте мені, але я хотів би порозмовляти з вами на одинці». Відолашний камердинер вдячно глянув на мене, а містер Ферлі тільки повторив за мною слабким голосом, усім своїм виглядом показуючи, який він вражений. «Наодинці!» Але я не мав настрою жартувати і твердо вирішив змусити його зрозуміти, про що я говорю. «Зробіть мені ласку! Дозвольте цьому чоловікові вийти!» Сказав я, показуючи на камердинера. Містер Ферлі підняв брови і склав губи в саркастичну посмішку. «Чоловікові?» – повторив він. «Ви неможливий старий Гілморе! Що ви тільки маєте на увазі, називаючи його чоловіком? Це ніякий він не чоловік. Він, може, був людиною ще півгодини тому, поки я не забажав подивитися офорти». І, може, знов стане людиною ще за півгодини, коли мені набридне їх розглядати, а нині він просто підпірка для зібрання офортів. Ну хіба може підпірка завадити нам розмовляти? Навіщо, Гілморе, заперечувати проти якоїсь підпірки? Я заперечую. Третє прошу вас, містера Ферлі. Я хочу поговорити з вами віч на віч. Мій не манера не лишали йому іншого виходу, як тільки поступитись моєму проханню. Він зиркнув на камердинера і роздратовано вказав на стілець біля себе. Покладіть у форти і забирайтеся геть, наказав він. Дивіться, не загубіть того місця, де я зупинився. Ви загубили, чи не загубили те місце? «Ви певні, що не загубили? Ви поставили дзвоник так близько, щоб мені зручно було подзвонити? Так? То не дратуйте мене! Якого дідька ви не йдете геть?» Камердинер вийшов. Містер Ферлі вигнувся в кріслі, витер збільшувальне скло своїм тонесеньким батистовим носовичком і почав збоку розглядати розкриту теку з офортами. «Нелегко було мені стриматись» за таких обставин, але я стримався. Особисто мені зовсім не випадало вирушати нині в дорогу, сказав я, але я приїхав сюди заради інтересів вашої родини і вашої небоги. Мені здається, що я заслужив на якусь невеличку увагу з вашого боку. «Не страхайте мене!» вискнув містер Ферлі, безпомічно відкидаючись у кріслі, і заплющуючи очі, «Благаю вас, не страхайте мене, я слабкий, я цього не витримаю». Заради Лори Ферлі я твердо вирішив, що не піддамся йому, не дозволю собі втратити терпець. Я приїхав умовити вас переглянути вашого листа, вів я далі, і не змушувати мене приносити в жертву законні права. «Вашої небоги та всіх її рідних, дозвольте мені ще раз і востаннє викласти вам суть справи!» Містер Ферлі жалібно похитав головою і тяжко зітхнув. «У вас немає серця, Гілморе! Ви зовсім безсердечна людина!» – сказав він. «Та що вдієш? Говоріть!» Я докладно перелічив йому всі пункти шлюбного контракту і так і сяк пояснив різні можливості. Поки я говорив, він весь час лежав, відкинувшись у кріслі із заплющеними очима. Коли я закінчив свою доповідь, він знехотя розплющив очі, взяв зі столика посріблений флакон із нюхальною сіллю і почав млосно його нюхати. «Добрий, Гілморе! примовляв він між понюхами. «Як це мило, з вашого боку! Через вас я ладен примиритися з людством!» «Дайте мені пряму відповідь на пряме запитання, містере Ферлі. Повторяю вам ще раз, що сер Персіваль Глайд не має ані найменшого права претендувати на більше, ніж на прибуток із капіталу. А сам капітал...» Якщо у вашої небоги не буде дітей, повинен лишитися в її руках і в випадку її смерті повернутися у вашу родину. Якщо ви наполяжете на цьому, серові Персівалю доведеться поступитись. Він муситиме поступитись, кажу я вам. Якщо не хоче, щоб його запідозрили в такій підлості, нібито він жениться на місферлі винятково з корисливою метою. Містер Ферлі грайливо помахав на мене нюхальним флакунчиком. Ах ви, любий старий Гілморе, як ви не любите титулів та знатних родів, егеш? Як ви ненавидите Глайда за те, що він вродився баронетом? Який б ви радикал? О, господи, який ви радикал? Я радикал. Я стерпів би, яку завгодно провокацію, але я не міг стерпіти, щоб мене, хто протягом усього життя сповідував найнесхитніші принципи консерваторів, та обізвали радикалом. Кров моя закипіла, я скочив зі стільця, я онімів від обурення. «Не струшуйте кімнати!» – заволав містер Ферлі. Ради Бога, не струшуйте кімнати. Найдостойніших з усіх можливих гілморів я не хотів вас образити. У мене самого погляди настільки ліберальні, а жиноді мені здасться, ніби я й сам радикал. Так, ми з вами пара радикалів. Благаю вас, не серйтесь, мені не сила сперечатись. Я надто немічний. Облишмо цю тему, добре? Підійдіть сюди та погляньте на ці прекрасні офорти. Дозвольте, я навчу вас розуміти небесну перлистість оцих ліній. Ну ж, бо ну ж, добрий з гілморів. Поки він отак воркував, мені, на щастя для моєї власної самоповаги, вдалося отямитись. Коли я заговорив знов, я вже настільки добре володів собою, що міг обійти його нахабний випад презирливим мовчанням, якого він і заслуговував. «Ви глибоко помиляєтеся, сер», – сказав я, гадаючи, нібито я маю якесь упередження супроти сера Персіваля Глайда. «Я можу тільки пошкодувати, що в цій справі...» Він цілковито поклався на свого повірника, чому неможливе усяке звертання до нього особисто. Але сам я не маю ніякого упередження супроти нього. Те, що я сказав, могло б однаковою мірою стосуватися до будь-кого іншого, хоч би яке становище, високе чи низьке, він посідав. Я стою на загально визнаних засадах. Зверніться до першого ліпшого юриста, і він, стороння людина, скаже вам усе те саме, що говорю я, давній друг вашої родини. Він скаже вам, що вкрай нерозумно віддавати всі гроші, що належать леді, цілковите володіння чоловікові, з яким вона одружується. Виходячи з звичайної, цілком законної обачності, він ні в якому разі не допустив би, щоб чоловік успадкував капітал у двадцять тисяч фунтів у випадку смерті дружини. І справді, Гілморе, озвався містер Ферлі, то коли б він сказав щось хоч наполовину таке жахливе, запевняю вас, я б позвонив моєму луї і наказав би негайно вигнати його з дому». «Вам не вдасться роздратувати мене, містере Ферлі, заради вашої небоги та її покійного батька, вам не вдасться мене роздратувати. Перш ніж я вийду з цієї кімнати, вам доведеться взяти на себе всю відповідальність за цей ганебний шлюбний контракт». «Не треба, благаю вас, не треба», – сказав містер Ферлі. «Згадайте, Гілморе, що ваш час – гроші, і не викидайте його на вітер. Коли б я міг, я б посперечався з вами, та я не можу. Мені бракує життєвої снаги. Вам хочеться розтривужити мене, самого себе, Глайда, Лору і... О, небо! Все заради чогось такого!» що взагалі навряд чи станеться. Ні, любий друже, в ім'я миру та спокою категорично ні. Отже, я повинен вважати, що ви дотримуєтесь рішення, висловленого вами в листі. Так, прошу вас. Я дуже радий, що нарешті ми зрозуміли один одного. Сядьте. Посидьте ще трохи!» Я зразу ж підійшов до дверей, і містерові Ферлі довелося подзвонити своїм дзвіночком. Перш ніж ступити за поріг, я звернувся до господаря дому востаннє. «Хоч би що сталося у майбутньому, сер? Сказав я, «пам'ятайте, що я виконав свій обов'язок і попередив вас, як відданий друг і повірник вашої родини». «Я кажу вам на прощання, що я ніколи не видав би заміж своєї дочки за таким шлюбним контрактом, який ви змушуєте скласти для міс Ферлі». За моєю спиною відчинились двері, і на порозі став чекаючи камердинер. «Луї!» – мовив містер Ферлі. «Проведіть містера Гілмора, а тоді вертайтеся тримати мої офорти». Змусьте гілмора їх подати вам добрий сніданок. Змусьте моїх слуг, цих ледачих тварин подати вам добрий сніданок. Він був мені надто бридкий, щоб удостоїти його відповіддю. Я крутнуся на закаблуках і мовчки вийшов з кімнати. Зворотний поїзд вирушав о другій годині дня. Цим поїздом я й повернувся в Лондон. У вівторок. Я відіслав повірникові Сера Персівеля Глайда виправлений шлюбний контракт, що практично позбавляв спадку тих осіб, яких хотіла згадати у своєму заповіті міс Ферлі. У мене не було іншого виходу. Якби я відмовився, інший юрист склав би замість мене подібний шлюбний контракт. Обов'язок свій я виконав. Моя особиста участь у цій родинній історії на цьому кінчається. Інші люди опишуть ті дивні події, Що скоїлися незабаром по весіллі. Із почуттям жалю і скорботи я кінчаю свої записи. Із почуттям жалю і скорботи повторяю тут слова, Що їх сказав на прощання в Лімеріджі. Я ніколи не видав би заміж своєї дочки «За таким шлюбним контрактом, який я був змушений скласти для Лори Ферлі!» Кінець розповіді Вінсента Гілмура із Чансері Лейн, повірника родини Ферлі, читала Лілія Мироненко.